Hármas könyvelés. Irodalmi podcast. Péntekente. Szerusztok, kedves hallgatók! A hármas könyvelés, hát nagyon régóta hallgató, és húha ha még ezt meghalljatok, akkor még annyira sem boldogok. Szóval a 124. John Cage adást vesszük éppen fel. Ö, én szedlek, Ádám vagyok, és hamarosabb kezdünk. Én kis Gabriella vagyok. Én megfejez, Polázis. Ki kikezdi a magyarázkodást, mert az az, az első, első lépés az a nehéz. Jó, Egy, én mondom. Igen, igen. Neked szerintem brutálisan jó indokodon, azt kezdjük azzal. Nehéz bele. Mondjuk, mondjuk el, hogy mi történt. ott? Az van, hogy a, a hármas könyvelés már megírt egyébként a, a blogon, amit senki egyik sem olvas, vagy nem kommentetetek hogy lesz egy ilyen téli, összevon tavaszi, esetleg még egy kicsit nyári is szünet. Magunk sem tudjuk, hogy mikor lesz a következő adás. Nagyon igyekszünk, Isten látja a lelkemet. Ha valaki, akkor mi? És akkor most jönnek az okok. Igen, hát én ezzel a szünet alatt, ami hivatalosan én most már ma estétől megkezdek, de igazából január második a dátum, amikor két, két fiúnak is egyszerre anyja leszek. Ez, nem tudom, hogy eszebben megfogalmat még, de kórházba vonulunk, és, és, és elvőle két-egyforma gyermeknek életet adok. És utána ki kell alakítani egy biarit most, hogy hogyan fér bele az olvasás, aztán pedig a podcastolás. Igen, én még nagyon távolról emlékszem, ugye nekem nagyok a gyerekek már, de tehát az egy akkora élmény, amit nem el az ember, hogy milyen mikor pici a gyerek. És egyébként Józsi barátunk is éppen most írt a blogján erről, hogy milyen az első három hónap mondjuk. Öt Öt. öt, mert én követem ezt a blogot, és néztem is, hogy mint hasznos információk, hogy hogy élik meg ezt a kedves édesapák. De azt hiszem, hogy senki nem azt írta erre, hogy itt híretlenül könnyű, és lesz minden. Igen, igen. Szóval attól függetlenül van, van egy ilyen vágy, nem, hogy minél hamarabb itt visszaálljon nálad, és legalább egy ilyen rövid kis szabadidő, amikor? Hát, mivel, hogy ez könyvolvasásunk, tehát furcsa mód, furcsan fog hangzani ez egy hamarosan anyuka szájában, hogy, hogy de én még amikor részegen hazajöttem, akkor is nekem az volt a rutin, hogy, hogy még olvastam egy kicsit elhangol, mondjuk nem feltétlenül ment jól, de, de, de az, hogy egy elolvás előtt még egy, egy kis betűt magához venni az embernek, vagy, vagy bárhol, csak beszorul, akkor az ott levő papírokat elolvassa, és kiolvassa a tájékoztatót a BKV dugóban. Szóval, hogy ezt, ezt ellenbürem képzelni, hogy nem tudom tudni berakni az életemben, csak a podcastolás az, ami szerintem egy kicsit kötöttebb, és, és talán azt, azt kell majd kialakítani. De nem csak nekem, mert nem csak az én életem. Aha, jövök én másodiknak, jó? Ez nagyon ha? erős, nagyon erős ér volt, ezt nem tudunk... <gül> De hát nem is tudom, mint ilyen tőzsdén bejegyzett cég dolgozójaként, csak annyit mondhatok, hogy itt a, a tárcámon mindenféle utazás van még, meg volt, meg lesz, mindenféle időzóna eltéréssel, és nekem is az lesz itt a fő kihívás, hogy hogy lehet uh, kialakítani nekünk valami új ritmust, amikor, amikor újra össze tudunk hívni egy ilyen Skype hívást rendszeresen, és ezen fogok dolgozni, hogy amikor már te is ráérsz, akkor én is tudjak becsatlakozni. Hát én meg ehhez képest, egyébként tök ráérek, hogy őket utáljátok, én nem tudok semmit. Ha már a végére hagytatok. Nem, hát igazából én meg fehér vadász vagyok most a, a rovatvezető, azt hiszem a titulusom a VS.hu-nál. Embereknek a munkáját ügyelen fel, de legalábbis szerkeztek, meg írok, meg képezek fel meg minden három kézzel a billentyűzeten. Hétvégén jellemző már ráérek, de azért az elmúlt mikor indult alap egy hónapja, azóta, hogy megtanultam hogy az alvási túlértékelt, feleslegesen civilizációs ártalom jellegű dolog. Ez lesz szerintem a közös pont majd a Nem Na lehet, hogy a tiéd is. Hát nekem már most egy ilyen brutál jetlag bent van, ugye tegnap reggel érkeztem haza, és most egy hétig olyan időzónában voltam, amikor ilyenkor már mélyen aludtam, szóval teljes káosz van a fejemben, meg mindenhol előre is elnézést. Na, Én minden esetre, esetre mondja, még magyarázkodj te is. Csak annyit akartam mondani, hogy nekem először a robotomon belül kell megcsinálni azt a, a bioritmust, ami alapján működni fog a nap. Már emlékszem, tehát volt több olyan nap, amikor igazi újságot csináltunk, és erre rohadtul büszke voltam, is csodálatos dolog. Na mindesetre ezt kell üzemszerűvé tenni, és utána látom majd, hogyan van a jövő. Uh -huh. azt azért Úgy ez meg az én kifogásom. Mert mi könnyen ígérünk, tehát ezt már bevezettük mint szokást, hogy beígérünk dolgokat, de szerintem azt ki lehet mondani, hogy hatalmas szándék és lelkesedés van, hogy a szünet után visszatérünk, csak még ki kell dolgozni a részleteket, meg még egy-két dolgot le kell élnünk itt. Igen, igen, igen. És mennyire érdekes lesz az olvasási kultúránk változása, mm -hmm. amelyet a kedves hallgatók azok sokkal jobban meg tudnak majd figyelni ketvecen kívülről. <gül> nem mi tilos minket itt <gül> Száraz magokkal és asszal dolgokat dobálni például úgy szabad. Állat kell megével, most már nem. nem akármivel. Szerintem meg beszélgessünk egyébként könyvekről is, mert most még <gül> vagy hát én legalábbis még olvasok. Én is, én is. De én annyira hogy Például jobba, ha... baromi jól lehet olvasni, mert más. Más sem lehet csinálni, igen. Esetleg leiszod magadat, de arra ott van reptér. Ezt kombinálni a kettőt. Hmm. Jól van. Egyébként én nagyon látom a perspektívát a rövid könyvekben, azokat gyorsan el lehet olvasni. A utolsó, nem is a melyik beszéltem, hogy elkezdtem a Kraken-t és a Hittaton az egy harmadáig. Most tegnap jobb voltam ott, hogy befejeztem. Mm. És ezt majd elmeselni, hogy milyen élmény volt, de hát ez az apokaliptikus hosszaságú könyvnek értékeltem azt az alig 600 oldalt. Na, Aha. és mo most jön akkor, hogy ilyen mindenféle hírekről beszélünk, mert okay. az, az talán az egyik dolog, amit meg tudunk ígérni, hogy ezen túl nem fogjuk annyira követni a híreket, nem? De, de, Adam fogja, én biztos, hogy kevésbé vagy legalábbis egy másik könyvpiacról fogok összpontosítani, mint a, hát az e-könyv az már kevésbé. Mondjuk a, legalább az a gyerekek feje felett nem, nem, nem a súlyt fogom tartani, hanem egy csak le egy, lehet törölni, egy-két egy dolog ráspriccelődik. Igen, igen, igen, de egyébként itt beszórnám nektek, hogy a legelső könyv, amit a gyerekeknek ajánlanak, az már kéthetes kortól használható, Két hetes kortól, aminek voltaképpen az, az a címe, hogy baba geometria vonalak, és csak egy fekete-fehér rajzok vannak benne, ami ugye a legelején az ember gyermeke az ennyit lát. Tehát egy csak a kontrasztokat érzi. És akkor ezek ilyen szép vonalak, amelyekben kirajzolódnak, mint állatkák, meg, meg a bálák, meg ilyesmit. Tehát én már most érzem, hogy, hogy változik a kultúr kincs, amiből merítek. De az egy Nagyon biznisz. hasznos. Jó biznisz, de egyébként tényleg hasznos, mert még a színes játékok azok az olyan az, nem annyira, de a zebra meg a pingvin az sokkal népszerűbb. Tehát visz, erre lehet készülni a hasznos okay. ajándék, gyanánt. Uh, viszont azért most még, még a felnőtt könyveket fogyasztom, és a felnőtt könyvekre is összpontosítok, főleg, hogy itt a karácsony. És azért az első téma, amit itt én így be is dobtam, hogy uh, Ugye ilyenkor aztán megugrik a könyvfogyasztás különös tekintettel a, a szakácskönyvek, meg az egyéb ajándékozható szép albuma, illetve a drága könyvek, amiket a ad nekem a másik, illetve itt az elkönyves piac is próbál mozgolódni, erről azért folyamatosan beszámoltunk, de a legutolsó, ami talán pont mai téma, azt, uh, arról még biztos nem beszéltünk, ez az Alexandra aki most így felújongott, hogy hurrá, végre, itt az alkalom tele lesz a, nem tudom én, ekolym.hu -könyv kartafilusz könyvekkel, azért most lépjen vissza egy lépést, zárja vissza a sört, dugaszolja be a pesgőt, mert hogy csak tableteken működő, kemény, diéremes, akármit hoznak létre, de legalább megpróbálják. Meg, de minek? Egyet, tudjátok fog? Nem, nem. Nem, élem, nem. Legyűgöző neki, korábban volt már ugye Microsoft uh, íklette száz könyves cuccuk, ami csodálatos háttér előttben írtak meg, és ami, ami csak böngészőben működött, és csak internetexportra ráadásul. Ahhoz képest, hát uh, igazából nem egy nagy előrelépés. <hállt> Az a kérdés, hogy. hogy tehát egy dolog van, ami miatt rákényszerülnek az emberek, hogy valahogy hozzáférjenek, hogy, hogy van-e olyan könyv, amit, amit csak itt lehet megszerezni. e azt. Az az az... Simán lehet, hát azt létre tudják ők hozni. Most nézem közben, hogy ez a Lexa.hu-hoz húzva hozzá kötve, ami ugye az Alexandra molya. Egy rendesebb. Szóval a lelkesedés az, az nincs ott nem is az akaratot hiánya, amit összeraktak az igazából nem, nem csúnya valahol logikus is azt is értem, hogy mit akarnak csinálni csak, csak olyan megfoghatatlan az egész mégis azt persze ki kéne próbálni, hogy bármilyen módon bármilyen módon ki lehetett venni az ő olvasójukból a könyveket mert ha igen, akkor oké hát égőkarikákkal eddig is adolkodunk átugrálni egy-két könyvért tehát, hogy az javítható drm -e. Igen, mert amúgy itt nézem, hogy mik vannak Stephen Kingek magyarul Glukovski, egészen jó címek, vagy legalábbis érdekes címek. Szóval arra a téletbe. Konkrétan Boris Akunyinokat találtam most hirtelen legál ebben, aki nem zavar a legalitása az illegalitása, az persze torrentenedig is megtalálta őket. No de, akkor is. Egyébként kíváncsi vagyok, hogy ez a fel, tehát mennyire használják az emberek azokat a e felületeket, amik most lettek beüzemelve, az Agave például, meg, meg ez a. Tehát egy a D book, ez, ez, ez most mennyire futott fel, hogyha van valakinek tapasztalata között, az meg megírhatná akár a Facebook oldalunkra, amire egyébként azért próbálunk odafigyelni a szünet idején is. De... Közben félekattintottam, bocsánat. Ö, azok közül, amiket mondtam, nem mindegyik. -e, ah. Ha nem egy egész papír, akkor az egy bolt. Sosem fogom megtudni, hogy mi ez. Mindegy is. Tehát így eléggé össze van mosva a hát Most már azt mondanám, hogy egy konfúz. Aha. Jó, hát azt nézem, hogy a következő hírünk az a ez egy halálhír, amivel kezdeni szoktunk, és most így kicsit kínos, nem így menet közben a kis színesek közébe szúrni. Hát ráadásul ez még a, a, a szünet előtt, tehát amikor elkezdtük a szünetet, azelőtt volt aktuális hír, és azóta már... Azóta fölélet, vagy mi? Ne. <gül> nem, csak hogy, hogy tulajdonképpen, mert, mert azóta már mások is, ah. hogy, hogy talán a Mandela már is kiszorította a, a hírekből, de, de azért gondoltam akkoriban, akkor is, meg most is, hogy egy pár szót eltsünk róla, bár én keveset olvastam tőle, Bényi Rivántól, de, de azt tudom, hogy ő egy ilyen ö, nem is, hogy kultikus, de egy, egy, egy olyan figurája volt a magyar irodalmi életnek, amit így nem lehetett kikerülni, vagy mindenképpen szembe találkozott vele az ember a szövegeivel, amelyek ö, számtalan publicisztikát nyomat elég sokat ezt az új lipót, ö, világot, ezt teljesen belakta, és rögzítette, és tudósított róla, és ez, ez nagyon lehetett szeretni, és uh, én nem tudom, hogy tőle is mit ismertek, vagy mennyire ismertétek őt, de szomorú, hogy elment, mert azért még nagyon fiatal vagy. Én alig, mert sosem laktam az új ripótba, amikor megszűntem vidéki kisfiú lenni, akkor utána még vidéki kisfiú lettem, ilyen módon szinte teljesen lemaradtam róla. Bal valamilyen oknál fogva egyébként az ő könyvei egy ilyen sorozatban adták meg meg ez a sorozat, de jól emlékszem, a, szintén a postai forgóelvenyokról beszerezhetőek voltak. Ki tudja tenni még most is, ami azt jelenti, hogy ha ott ilyen ötszeszfelint, akkor valószínűleg a, a könyvudvarban is ö, hozzá lehet jutni filére és akkor pótolni azt, hogy legalább, hanem nem is jöttek be a kis, kis tárcáiba, hanem a, hanem a novelláiba vagy a beleolvasgatni. És a könyvudat azért is jó, hogy felemlegettük, mert jön a karácsony, amikor mindenki zoklint és könyvet vásárol mindenkinek. Már van ünnepi nyitva tartások, és egyébként most megnyitottam az oldalt. Úgyhogy akár tovább is mehetünk erről a témáról, hogy, jó, hogy jön a karácsony gyerekek. Igen, a következő téma is még hasonló hangulatú, mert itt meg olyanról van szó, aki még nem halt meg, de már a hagyatékáért itt mindenféle harc folyik. Jaj, jaj, jaj. Ugye mindenki emlékszik az Asterix képregényekre, és ennek az egyik fele az alkotópárosnak már meghalt, szóval a másik ez a Uderzó, ő még életben van, de hatalmas botrány van itt a Guardian cikkbe kifejtve, amit, amit majd a linkbe is belerakunk itt most. Hát beleegyezett gyakorlatilag, hogy új alkotókkal kijöjjenek, illetve jön kijöjjen egy új könyv, és a, a, aki várományosait az örökségnek, a gyerekei gyakorlatilag be, beperhették őt, a lánya, hogy nincs teljesen eszénél már, mikor aláírta ezt a szerződést, mert hogy ezzel így tönkreteszi a gyakorlatilag azt a szellemi tulajdont. Nagyon gáz. Szerencsétlen. Né nézem, hogy ő most, most viszont perel uh, pszichológiai erőszak címén. Igen, igen. Tényleg, mint hogy a tisztességben megőszült öltönyös uh, illusztrátornak kezéből törnék ki a járókeretet. Úgy néz ki az egész ügy. Igen, és hát uh, tényleg mindenkinek gondolom, meg van a humorra, meg a hangulat ezeknek az Asterix könyveknek aztán furcsa, hogy így kicsit felemeled a lapot és alatta ilyen, ilyen dó történik. de hát ez egy hatalmas biznisz ugye, X film is készült belőle, meg hát a francia nemzeti büszkeség része, nem? Szó szerint nagyjából <gül> Jó, ez, ez annyira kínos, ilyenkor mindig elkép, az én arcom ígyig egy kicsit, hogy <gül> <gül> nem akartam én erről tudni, és Bocs. <laughs> Aztán a következő dolog, amit még én így begyűjtöttem, hogy beszélgessünk kicsit róla, itt az év vége, és akkor jönnek a listák, hogy különböző kiadványokból, hogy, hogy mi volt az év könyve, meg az év ilyen-olyan könyve. És hát én egyrészt megnéztem a New York Times listáját, amiből tudjátok, én azért gyakran válogatok, hogy mit olvassak a következőnek. És itt egy ilyen tízes válogatás volt, a fele az ilyen Fiction fele non-fiction, és én ebből a tízből egyet olvastam, ez a 10 of december is és számoltam róla annó ilyen válogatás George saunders től Nem tudom, nektek bármi ebből megvolt-e. Én azt mondanám, hogy a, nagyon erősen a non-fiction az ilyen, hát speciális érdeklődést igényel, hogy, hogy az ember elolvassa, tehát nem olyan, hogy ó, milyen jó, hogy erről tudok, és el fogom olvasni, Például Pus és Csejni, mit tudom én, milyen pusztítást végeztek, a egy államot vezettek, meg tehát teljesen ilyen speciális témák, ami nem tudom, nem az én világon, viszont a fiction ügyében még szerintem így kóstolgatni fogok. A másik lista, ez a Guardian, itt már itt szét is volt szedő volt egy ilyen, mit tudom én, fiction, tehát legjobb fiction könyvek, de aztán még a, ilyen allisták is voltak, hogy science fiction, meg thriller, meg minden. Hát itt is ilyen egy-egy könyvet találtam. E, azt nézem, hogy a fictionnél, igen, pont a, a William Boydnak a pontos könyve, a szóló, ami, ami bekerült egy ilyen most meg se tudom számolni, egy, kettő, három, négy, öt, hatos listába Innen nektek talán a Banks, az megvolt, ez a The Quarry. ez az utolsó? Nem, mert szokás szerint nem siettem vele. Aha. Ah, ahogy nézem végig a listát, gyakorlatilag semmit nem olvastam az évkönyveiből. A magam elég elégedett vagyok magammal. <gül> Viszont amiről olvastam, az a Bill Gates, mit olvastam ebben az évben a hét legjobb könyv című listája? Ah, én abból egyet megkívántam. Ami a The box kezdődik, ami a Levénzonnak a, a, a szállító konténerről szólóan fiction könyv, amit nagyon szerettem, beszéltem is olazadásban. Na hát én azt el fogom olvasni. Figyelj, hogyha az Ádám meg a Bill gates is azt mondja, akkor annak jó könyvnek kell lenni. Például most mostatok mindenképpen kommunikáljunk úgy, hogyha lesz megint adás egyszer, hogy a ajánlásunk felé legyhetett Bill gates -a. <hállal> Így van. Gabi, neked így tetszett bármi, amire így nem, igazából nem. viszont egy másik uh, ilyen könyves lista, ami, ami szerintem megér egy pár szót itt a adásban. Ezt uh, egyszer be is linkeltem a Facebookra, hogy a Litera az, az évkönyve 2013-ban szavazást indított el. Bő egy hónapja van az embereknek, hogy szavazgassanak. Uh, hetente egyszer lehet egy IP-címről szavazni, és uh, három szavazatot adhatsz meg, és, és te magad is felvehetsz könyvet. Na most a legszebb az, hogy ugye egyre gyarapszik a lista, és uh, viszont látszik, hogy hol tört a szavazás. Én ránéztem erre, és hogyha jól számolok, vagy 2-3-4. A tizedik helyen az ador <gül> szerepel, tehát ez valahol egy kicsit elcsúszott a szavazás, illetve én azt gondolom, hogy uh, az első tizet nézve, hogy, hogy, hogy van amelyik -e jó könyv, de hogy én még nem, nem, nem biztos, hogy az évkönyve versenyen ezeket versenyeztetném. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy, hogy van egy kis szubkultúra, amire nagy hatás gyakorol, de, de valahogy nekem az évkönyve azt jelenti, hogy így végig futott a, a teljes olvasók közösségben, vagy legalábbis minél nagyobb felületen, vagy nagy vagy mélyre hatolt, és nagy, nagy hullámokat vetett le kis területen, de, de nem tudom, hogy ki most ezt itt ö, elküldöm nektek a linket itt közben. és ö, rá tudtok nézni, szóval szerintem tehát nem, nem, nem, nem reprezentatív jelen pillanatban ez, viszont lehet csatáztatni. Viszont van szerintetek ezeknek a listáknak jelentősége? Szóval tudom, hogy talán így három közül én vagyok az, aki inkább rámegy arra, hogy akkor most valami friss így a popkultúrában épp tudatba belevő könyvet olvasson, tehát így van, amikor ezeket nézitek, akkor ebből nincs az, hogy hú, de kár, hogy, ezt, hogy, hogy ezeket még nem ismerem, vagy hogy? A New York eltogod? Times listájának még hajlandó vagyok elhinni, hogy ezek jó könyvek voltak ebben az évben. Uh -huh. Aha. A literáinak ami tele van kortás magyar költőkkel, ott már egy kicsit kevésbé. Tehát valahogy azért a, a, a tömeggel meg a tömegre való ö, nem hatással levés, hát az sokaknak kell megfelelnie. Uh -huh. És emiatt ö, kicsit középre kell húzni a listáva, listának ott hajlamosan vagyok elhinni azt, hogy, hogy van bármi relevanciája. Nem sok persze, de, de inkább. Én egyébként szerettem azokat a listánkat, amiket ö, ezek a tematikus oldalak adtak, így a, a, az SF mag mindig készített ö, ö, karácsonykor, most nem tudom, hogy ez a mindig ezt erős túlzás, hogy egyszer már volt, vagy kétszer, és, ö, és akkor meg tudtam kívánni könyveket, de de az évkönyve nekem az túl általános. tehát a, inkább a terület, és akkor ott, ott, és ott is azt számít, hogy, hogy, hogy mint például Zsef vagy amikor mi is megpróbálkoztunk ezzel, akkor a, a felkért ajánlóink ajánlásainál, tök nagyon számított, hogy ki az, aki mondta. És akkor nagyon már ugyanazt mondjuk egyébként. Az a jó. A másik pedig, amit így be akartam még dobni, hogy én nem tudom képzelni az a fajta évkönyv, amiről te beszéltél korábban, hogy, hogy ami végig szaladt, és, és mindenki olvasta, és még a postás se szükyüli, az egyáltalán mert létezik el. olvasták e, -e, -e annyian, hogy lehessen évkönyve. Hogy tudtak-e róla annyian, vagy tehát hogy így, nem tudom, jó Már kérdés. Mert... az itthoni piacról mondjátok? Mert mert az itthoni piacban igen. egészen biztos vagyok, hogy, hogy ez hát a... egy kérdés mondjuk a Szépesi Nikolat könyv ezt barul mindenki megpróbált ellenst foglalni, de ettől még nem, valóban nem erre gondol az ember, amikor az évkönyvét keresi. Jó kérdés. Tehát ez a... Lehet, hogy arra vett szóróból az évkönyv, az évszerzője. Hát abból a szempontból, hogy minden fórumon ugye mi is nem is tudom mikor volt az utolsó adás, amikor nem beszéltünk valamilyen összefüggésben róla. És most is, be... ugye? És ez sem az adás, ez Paszus. sem az adás. Na de majd a következőben csak a bai lesz Oké okay. És akkor még itt a hírek között Ez lesz valaki más gyűjtése Én mondtam hogy Általános témának akartam bedobni Igazából, hogy Én annyira szeretem a kreatív commons És végre itt van egy mikrofon, amit belemondatom az orrom előtt Akkor, akkor meglegedom az alkalmat A héten több egyszer jött szembe az Hogy emberek cc-s anyagokat töltenek fel Nagy mennyiségben az első az a Biomedical Scraps nevű user volt, aki ahol egy illusztrációt kerestem. Itt nagyon sok régi, könyves ilyen részkarc van. Gyönyörűek. A bűvésztrükköktől kezdve a csodálatos találmányokon keresztül, a, a mindenféle hülye illusztrációkon keresztül. A másik pedig, hogy a British Library is beszállt ebbe a játékba, amiről a Napja Attila Tumblr tudósított minket. Amit most nem találom, hogy hol van, mennyit van állam, Nem heti Attila, bocsánat, és ott azt írják, hogy 17, 18. 19. százal lejárt szerzőjogú illusztrációkba raktak fel több mint egy millió képet, és ezek között vannak grafikonok, térképek, illusztrációk, minden, és a metaadatolás az pedig kívánatva az embereknek, hogy aki hozzá tud írni valamit, az, az tegye meg, Úgyhogy őrületesen menő, nagyon jó. Én pont most egy olyan klikkeltem teljesen véletlenszerűen rá, hogy az osztrák-magyar Monarchia írásban és képben. Tehát így abszolút ilyen magyar vonatkozású dolgot is lehet találni rajta. Na, magyar hát, majd, majd, majd figyelek ezen túl, hogyha ilyesmit látok a ponton, akkor tudom, hogy honnan jött ez. Természetesen szeretnénk és szeretni fogjuk használni. Ezeket mert nagyon jók. Egyébként magyar vonatkozású dolgok is vannak, csak az nem a Flickeren történik. Az Országos széchenyi Könyvtárnak egy Pinterestje van a vasárnapi újságból beszállított képekkel, még dolgokkal. Hmm. Jól van könyvek, beszéltünk könyvekről. Hát adj egy Jó van. Na, akkor kezdem én, mert valahogy előre kerültem itt a listában. Pár után kettővel hárommal korábban beszéltünk egy könyvről, amit talán Szaud-Arábiában betiltottak, és olyan szinten, hogy akkor meg is látogatták a könyvesboltokat, és ki kipakolták a készletet belőle. Ez annyira régen volt, bocsáss meg, hogy egy adással ezelőtt, tehát egy hónapja, vagy valahogy így. <laughs> szóval ott súlyosan a, a közizdést sértette ez a könyv. Ibrahim Abbas nevű Írónak a HWJN című könyve, és ez egyébként ez a négy betű, ez onnan jön. most már így a könyvet elolvasva kiderült, hogy, hogy ezek a saud arábok nem írják le a magánhangzókat a saját írásjeleikkel, és akkor ez a Hojan nevű figurának a nevele írva, És Hát nem volt nagy várakozásom a könyvvel kapcsolatban, talán még mikor a hírt kibeszéltük, ugye önmagában, a, tehát egyszerűen érdekes volt, hogy mi az, amit be, betiltanak a, a történet maga, az egy ilyen ilyen fantasy, modern fantasy, kicsit romantikus, sőt, erősen romantikus, bocsánat, inkább át is rendezném, inkább egy elsősorban romantikus könyv, ami egy ilyen városi fentezi világba játszódik, és valahogy nekem ez az év, amikor több ilyen fentezit olvasok, ami nem a, a, a standard környezetben játszódik, hanem mit tudom, én, török tört, ilyen történelmi dolgok, meg, meg ilyen fentezi dolgok vannak benne, ez most meg ugye nagyon erősen az arab kultúrára épül, és hát volt ez a másik dsinnes nagy regény, amit, amiről beszámoltam már korábban, és hát itt ebbe a Ho-Gen-be is Jin, Jinnek játszanak főszerepet. Van egy Jin több száz éves figura, a főszereplőnk, aki egy házban lakik, de egy valamiféle másik dimenzióban, mint, mint a, az emberek, és hát beköltözik egy család ugyanebben a házban, és valamilyen módon, tehát így megfigyelve a, a, a viselkedésüket, meg, meg az életüket így érdeklődni kezd a fiatal csaj iránt, aki az ő, egyébként az ő szobájában lakik, és szerelembe is esnek, és elkezd kommunikálni az emberekkel egyébként egy ilyen újra tábla segítségével először. És hát természetesen mindenféle komplikáció van mind a két világban, a dsinnek sem néznek jó szemmel erre, illetve ott mindenféle ilyen különbségek kerülnek különböző djinn szervezetek között, és akkor ez a harc is megjelenik a, a, a komplikációk között, és a, hát az emberi világban meg egészségügyi problémák jelennek meg, amit, amit így a hőseink próbálnak közösen megoldani, és hát igazából szerintem ez egy ilyen novellának induló dolog volt egy kicsit kiegészítve, talán 190 oldal az egész, nagyon gyorsan elolvasható, és hát mindenki, aki mondjuk így a, a romantikus szálat jobban értékeli, mint én annak és szereti a fenteziket annak egyértelműen tudom javasolni, de még itt tolerálható volt a romantika benne és hát ez a, ez a fajta ilyen jinnek világa és kicsit humorosan kicsit más szemszögből tálalva ez volt az, ami kiverte a biztosítékot különösebben a fiatal lányokkal való kapcsolata, és hát érdekes, hogy mi az, ami elfogadható, meg nem elfogadható, egy másik kultúrában. Egyébként pont így visszautalva, hogy miért is nem vettünk föl, például a legutóbb epizódot, én, én nagyon hát én Kínában, meg Hongkongban voltam egy, egy úton, és hát teljesen sokkoló erejű azért megrátni, hogy, hogy, hogy, hogy még nagyon hogy is tudnak élni 2013-ban az internet korában az emberek, és, és ezek a fajta. Tehát tényleg, hogy mi az, ami belefér abba, hogy egy könyvesboltban megjelenjen. Tehát iszonyú szerencsénk van itt Magyarországon, én úgy érzem mindennek ellenére. Akkor most a magyar konkrétumokat, hogy milyen jinnek ellenizó fiatalányokat láttál Hongkongban. Hát Hongkong az még egy nagyon egyszerű eset, bár ott is láttam mindenféle szigorú szabályzást. például a, a közvécékben is volt egy ilyen 10 pontos tábla, hogy mit lehet és mit nem lehet csinálni. Ilyen meglepő fordulat volt számomra, hogy például nem lehet a WC-ben ruhát mosni, meg ilyenek. De a, a kínai oldalon, tehát így a, a tévét a hotelben bekapcsolva, hogy, hogy mi az, amit lehet látni, hogy nincs, nincs ilyen, Nemzetközi popzene például egyáltalán jelen, hanem náluk a helyi jóvá hagyott változat van, tehát itt, itt kezdődik nálam. Érdekes, érdekes dolog. Na aztán, ha már így a kínai kultúra előkerült, a múltkor beszéltem, hogy az utolsó előtti... Okay. Um, Tom Clancy regényről, a Vector, azt a repülőgépen befejeztem, és tökre tetszett. Ez egy jó könyv, ugye itt a kínaiak a rosszak benne, és nagyon sok része a szonkongba játszódik, úgyhogy extra relevánsnak és érdekesnek találtam, és jó volt, és már bele is dobtam a kosaramba az utolsó regényt ettől a szerző párostól. És csak hogy ne lelkendőzzek mindenre, Végre találtam egy, egy, egy könyvet, ami, ami tehát így helyreállította az értékítéletem, hogy, hogy ezért nem, nem minden jó. A Michael Crichtonnak beszéltünk három, négy, öt, nem is tudom, néhány epizód korábban egy ilyen újra kiadott könyvéről, amit még az iskolás, egyetemi, orvosi egyetemes időszakban írt, és az egészen tetszett. Szerintem pozitívan értékeltem. Most viszont Scratch One én Novel című könyvét vettem meg ugyanebből a sorozatból. Hát megint olyan, hogy Nice nekem írták, gondoltam. Valamiféle ilyen kímes történet. És hát egyszerűen az első 30-40 oldal után úgy éreztem, hogy ezt én nekem nem kell befejezni, ez van iszonyú szar. Nagyon ilyen tehát gyerekesen sablonos kémtörténet, európai kémtörténet, tehát azokat a fordulatokat próbálja felhasználni, amit gondolom, amikor a könyv készült, itt-ott olvasgatott, ilyen mindenféle ügynökök, meg gyilkosságok, meg összeesküvés, meg fegyvercsempészet, de abszolút ilyen, ilyen papírfigurák panelekbe összerakva, és nagyon-nagyon szar volt olvasni, ezt hány évesen írta a tisztességben meghalt mester? Hát mondom, ez még ilyen egyetemi időszakban készült és akkor itt futószalagon gyártotta a, a könyveket, nagyon sok készült ebben az időszakban és a, a legutóbbi, amikor egy ilyen atomfegyver, vagy valami vegyi fegyver, már nem is tudom, igen vegyi fegyverrel kapcsolatos volt és Amerikába játszódott, az egész élvezhető volt számunkra, itt meg annyira próbált egy ilyen kémregényt írni, hogy, hogy az nagyon nem oké. Okay. Ennyi. Gobi, te jössz. Nem, az... Ezek voltak jók is. Igen. Igen, igen, csak a végszó az nem annyira jó. <gül> igen. Uh, hát hosszú volt az utolsó adás, hogy eltelt idő. Én is érzem, hogy úristen, minden történt közben. Uh, például hát nekem is volt egy ilyen kis epizódom, ami egy ilyen kis anomária miatt kórházba kellett mennem, de tényleg inkább uh, heverészni és szídni azt, hogy miért kell nekem itt lenni, mint hogy különösebben aggódni, de minden esetre ott egy kicsit az ember átérték el, hogy milyen, milyen könyvet szeretne olvasni, valahogy uh, kevésbé a komolyabbakat, meg azokat, amik, uh, amik ezekben az uh, idegen ágyban amúgy is ilyen nem komfortosan uh, nagyon kellemetlen dolgokkal szembesítik, vagy esetleg uh, nagyon mélyre tudnak ütni. Így aztán szegény Bruno nem, nem, nem lett a hét elmúlt hetek témája. Bruno Schulz már elkezdtem olvasni, és ugye beszéltünk, Adam nagyon jó felként be is linkelt hogy hol lehet hozzáférni a novellához, De még már akkor, amikor elkezdtem olvasni a novellákat, már akkor éreztem, hogy ez nem, nem az a könyv, hogy leülök és elolvasom, hanem napjában kis pipetával adagolva egy, egy történet maximum. Viszonyatosan brutális, sűrű e, csorgó szövegei vannak, amelyeknek egyrészt a, a nyelvisíkja is olyan, hogy e, nagyon erős figyelmet igényel, vagy nek számomra ilyen volt. Másrészt rá a tartalma is egy olyasmi, ami, ami amikor így átjut az ember ezen a sűrű, már, már ilyen mészszerű, vagy tokajaszú, sűrűségű, édes és tényleg nagyon élvezetes, de, de uh, melós uh, szövegbefogadáson, akkor pedig azért egészen nyomasztó és, és, és borzongató, vagy uh, dolgokhoz jut Szóval Bruno Schultz nem jött a kórházba, viszont helyette mindenféle meséket és fenteziket olvastam, illetve azóta is. Uh, az egyik, amit uh, így olva, bepótoltam, mint állítólag uh, alapfentezi, az az utolsó egyszarvú című könyv, amiből uh, kis rajzomat is csináltak, amely, ha jól láttam, az interneten abszolút számtalan helyen megtekinthető, mint a másfél órája, de az egyértelműen gyerekkönyvnek, vagy gyerekfilmnek van a uh, titulálva, még a könyv az szerintem egyáltalán nem gyerekkönyv, bár uh, nem uh, a, a bonyolítás az nem, ok, tehát nem ad arra okot, hogy nem fogadhatná be egy gyerek, csak én azt gondolom, hogy inkább az a fajta mese struktúra, amely annyira. ez a tiszta, egyszerű szituációk, nagyon egyszerű megfogalmazásban, egyébként gyönyörű mondatok és megragadott pillanatok vannak benne, de, de azt gondolom, hogy kell hozzá némi eltelt idő ahhoz, hogy, hogy ez, mármint amit az ember az olvasó már megélt, hogy ezeket a, ezeket a nagyon tiszta jeleneteket fel tudja bontani. Egyébként a, a történet arról szól, hogy az egyszarvú az erdejében él, és, és egyszer csak úgy dönt, hogy megkeresi a társait, de kiderül, hogy mindenütt eltűntek az egyszarvúak. Megpróbál ennek utána nézni, és különböző szituációkba keveredik egy cirkusz fogja el, ahol szerintem egy rendkívül nyugtalanító vándorcirkusz, ahol mindenféle ilyen mindenféle szörnyek, illetve azokat fogságban tartó öregasszony fogja el az egyszarvút is. És amikor onnan kiszabadul, akkor két társadalál, akikkel aztán elindul a nagy kaland felé, és végül továbbra is találkoznak különböző szituációkban, de eljut a nagy kaland helyszínére. Én nagyon olyan, tehát egyszerűen elképesztően szép volt tényleg, mindenféle ö, a gics határon táncolva nekem, de, de soha úgy át nem lépve, hogy, hogy kényelmetlenül érezzem magamat, hogy ez a facepam, hogy a francba, ezt miért tették be, ez olyan kínos. Nem, nem, nem, egyszerűen végig, végig ezt könnyedén. Benne, ben, a vonalon belül táncolt a szöveg. Tehát tényleg jó ajánlás volt, hogy ezt így, mint fantasy ezt pótoljam. A másik az egy ö, klasszikus, hogy hát az interneten... Úgy, még ugyan... hagyvágjak bele, hogy közben rákerestem az interneten, és nem tudom, ez a Cicero kiadós példányod volt neked ebből az utolsó szarúba? Elképesztően mm. Ronda a burítója, tehát ilyen hihetetlen, hogy ilyen, ilyen nyomdába került. Megnézszem a Beraktam itt a csedbe. Ja, jó, oké. Jól, Az adja, adja magát, hogy ebből valami borzalmas dolog történjen, de... Van egy gabokiadós, az még csúnyabb. <laughs> Tök jó. Uh, igen, ez, ez egy ilyen, tehát szerintem egy nagyon veszélyes könyv, mert... Uh, könnyen, tehát ki lehet, tehát könnyen lehet fegyverként használni, vagy ilyen eszközként, hogy akkor ez, ez a szép mese, ami, ami, amihez aztán szép szépen, de, de, de ilyennek sikerült borítók készülnek. Nekem ez a szívárvány azért hiányzik róla. Ha gondod, rajzolom neked egyetre gyorsan. Oké. Okay. Ez egyáltalán nem így szép, ahogy, ahogy, ezt, a, ahogy ezt, a, ezt akarják a borítokon ebrázolni, hanem jól, jól szép. A másik könyv az pedig a, a, az E, jelösszen volt most egy cikk, a Krabat a Fekete Maromban című könyvről újra előkerült, és... Ez, ez egy nagy élmény volt nekem, amikor valamikor réges régen a Gödöllői könyvtárban volt selejtezés, és ott vettem meg magamnak, mert tetszett ennek a, a grafikái, ilyen fekete-fehér linómecésű, vagy olyanszerű grafikája volt, meg könyvporítója és hozzávittem, és úristen, micsoda, micsoda történet egyszerűen elbájolt, és úgy éreztem, hogy ez az enyém, ez, ez egy ilyen potya szerzemény volt, és, és hogy valami ritkoságba futottam bele, és nagyon-nagyon szerettem, aztán kiderült, hogy igazából egy kis, ez is egy ilyen kultikus könyv, ráadásul, bár a könyvbe bele van írva, hogy 25 ezer példányban jelent meg, én nem tudom, hol vannak ezek, mert beszerezhetetem, e, és a a történet egy, egy, egy német felnőtt mese. Krabatról, aki egy vend kisfiú, aki, aki koldul az utcán, és, és, és egy malomba keveredik, vagyis hát meghallja a hívást, hogy, hogy, hogy legyen egy malomban inas, ahol már rajta kívül 11 legény szolgál, és a mesterük a mester pedig őket irányítgatja. És hát ez egy nagyon-nagyon különös malom, ahol kicsit kísértet, tehát nem is kísértett historia, de mindenképpen ilyen misztikus, nem tudom beszorolni, mert nehéz azt mondani, hogy thriller, vagy horror, vagy bármi, de, de az ősi jó és a rossz, illetve a, a, a, az ördög és a tudás megszerzése fogalmaival ö, próbál operálni, mindenközben pedig egy iszonyatosan kördülékeny, nagyon szórakoztató meselemével beleépülnek ezek a német ö, mondavilág, vagy, vagy szájról szálltát elnédő történetek kisebb epizódikusan a sztoriba, és, és közben néha az emberek a hideg futkosa hátán, mert rendkívül ijesztő maga ez az egész malom, és, és, és ott vagy vele, nem, nagyon ajánlom, hogy bárki meg tudja szerezni, akkor olvassa el, mert egy ilyen költői is gyöngyszeme a, a, a német irodalomnak, és, és ami különösen tetszett, az a szerelmiszer, Nagyon minimalista, letisztult, és éppen ezért számomra teljesen jól működő ö, belevitele. Ránéztem, egy példám van belül a vattalán, egyébként 5000 forintért, tehát kölcsön fogom kiállni szerintem. Igen, igen, tehát hogy ez, ez az a könyv, valamiért tudják, hogy sokan szeretik. Szerintem, aki egyszer elolvasta, az így bármikor újra olvasható, és, és mindig, tehát mindig lehet benne elvezetet találni. Illetve a harmadik könyv, amit még így olvasgatok, szomorosan, mondjuk most már a közepénél járok, mert hogy tök kötetben jön ki. ez a kötszerzet, amit már a fiúk mind olvastak még angolul, én pedig magyarul tanom. Az é... nagyon jó. Ja, kedvet kaptam folytatni. <gül> és uh, igen, igen, igen, Tehát, hogy érdekes, hogy, hogy erről nem fogok annyira szuperatívaszokban beszélni, mint a másik kénytől. <gül> <gül> mert. mert igazából. Két dolog miatt van ez. Az egyik az, hogy e tényleg csodálatosan van felépítve a világ. És, és uh, nem gondoltam volna, hogy ez a most nem is jut eszembe magának, a, tehát van-e valami neve, vagy csak a, a városnak a javarészt játszódik a történet, de hát még ez se igaz, hogy egy városhoz köthető. Mindenesetre ez a mágia felépítés, ezek a fémégetések, illetve az alomanták működése, és ennek a működésnek a ábrázolása, a csaták, a kibontakozás, hogy most akkor pontosan hogyan lehet még többet megtudni, mik a titkokit, tehát elképesztően gyönyörű, és rettenetesen jól van felépítve a társadalom is, és, és, és nem tudom abba hagyni, tehát olvasom, olvasom, és oké, okay, még egy fordulat, akkor most már oké, okay, itt, itt abba hagyom, és most már alvás, de várjunk, várjunk most, ez egy érdekes végpont volt, hogyan folytatódik tovább, és akkor még lapozok, és akkor olvasom tovább, és, és azért uh, nem uh, tudok szuperlativozban beszélni róla, mert viszont én úgy érzem, hogy ez a story ez egyszerűen rohadt jól megjött történet, és hogy, uh, hogy azt, a, azt a, a másik két könyvnél viszont van, ahogy úgy éreztem, hogy, hogy, uh, hogy nem a sztori. Tehát az már a... a folytatását orvosod, hogy még az első történet volt több könyvre leosztva. Uh, úgy van, hogy ma, uh, tehát a második kötet. Ja, a... akkor te előrébb vagy ez a útja egy... igen, vagy... Igen. Na de... oké, okay, akkor, akkor, akkor így érthető, mert én azt még nem... Aha. Falom, tehát nem bírom abba adni, és valószínűleg addig olvasom, amíg van. <gül> és csak, csak úgy látom, hogy, hogy, hogy egyszerűen a sztorit élvezem, mert rohadt jól van megírva. Csak, csak ez, a, ez a... Hát, a másik két könyve elké, elkényeztetett költői dolgokkal, amelyeket miután összecsuktam a könyvet, utána még így hogy, mi is történt meg most, mi is, hogy is volt az a szituáció, tehát hogy belém épült, és, és így dolgoztam rajta még magamban, ez pedig valami teljesen tiszta örömet ad addig, amíg olvasom, de ha becsukom, akkor, akkor inkább a világ, inkább a, a struktúra, hogy működik a, a, ez az egész, az az, ami így átjött a... Én, én szerintem ez igaz arra, amit így ettől a Senderzontól olvastam, nem, hogy hogy, hogy mindenhol valahol van egy ilyen nagyon jó ötlet, meg, meg valamiféle ilyen egészen működő világ körülötte is, és az az az erőssége igazából nem feltétlenül történet. Profil elmesélve egy sztori, de annál nem több, a nincsen, nincsen mögötte. Igen, igen, igen abszolút. És szeretem a karaktereket, örülök, hogy ezeket nézegetem. Még azt sem mondanám, hogy nagyon egységkúak lennének, hanem csak ennyi. Tehát ezért jöhettek, és, és számon kérhetetek rajta a is, de... Nem, nem, ez így... Ez, ez így van, Senderzon a füves cigi, a krabat a fekete, malomba az viszont a krokodil, vagy a... Jaj, nem, nem, nem, <laughs> nem, nem, nem, nem, akkor már valami... Inkább, de, de igen, ah, azt keressük a drogos megfelelőjét azoknak a könyveknek, ha valaki olvasta is tudja, akkor utolsó egyszer, ura, olyan könnyen jönne az LFG-de, de, de nem, az sem igaz. Oké, okay, Ádám, nálad milyen szörnyeteg van? Polip. Király. Ahogy ígértem. Mert hogy végig értem a Krakennek, kedves hallgatók, aki esetleg a, ami ott a beszéltem, nem olvasta volna el állam sokkal gyorsabban, az most kezdjen neki két adással ezelőtt a sztorit azt nagyjából elmondtuk meg azelőtt két adással meg Gabi és Éva megbeszélték azt, hogy miért nagyon jó ez a könyv nekem csak össze kell foglalni ez a könyv azért nagyon jó mert van egy pokol jó világa nagyon érdekes szereplők, iszonyatosan fordulatos történet és és nem akarsz beleköltözni nem lehet letenni, nagyon lehet, mert a pinna dragasztó megfogja a kezedet, nem lehet abba hagyni igazából, mert vissza kell menni, mert meg kell tudni, hogy, hogy abban a, a borzasztóan bizonytalan rendkívül nem polgárháborús, hanem inkább téglánként darabokra hulló világban mi lesz azokkal a ugye valamennyire csak megszerettünk, még ha balfaszok is, még hogyha nincs is teljesen rendben motiváció, hogyha ha ott ügyeskedni próbálnak valamit, de na, csak törődik velük az ember. És és közben tényleg potyolnak a téglák, meg a falazóblokok, blokkok, meg a, a falak dőlnek ki belőle. Nagyon jó. És, és van egy viszont rendezett lezárás, ami úgy hihetővé teszi az egészet, még akkor is, hogyha érezzük azt, hogy itt egy, egy, egy, egy hát hogy is mondjam, aljas trükköt játszottak velünk, hiszen egyszer csak megoldódik, hát ez milyen, hol vannak következőmények, mi van itt a világgal. Nagyon, nagyon jó, nagyon szép, nagyon lehet szeretni. Ez egyik. A másik pedig, hogy én elkezdtem keresgetni a, a adásnaplókat, és nagyon úgy tűnt, hogy a, a Giovannino Gvarescinek, a Don Camillo kisvilágáról sosem beszéltem. Ami hát egy lehetetlenség. 124 adást csináltunk. Ha Szerintem ez alatt egyszer... cím, cím alapján legalábbis szóba került, csak nem könyvkritikaként, hanem mint linkított. Lehet, még rákeresek most egyszer a hármasnak az oldalán, Nekem a csak egy ismerős nagyon, hogy lehet, hogy csak azért, mert annyiszor szembe találkoztam vele, hogy én szégyen teljesen módon nem olvastam, de itt akkor most a katalizátor lesz a ládám, és úgy viszont minket. Iszonyat tényleg nem találom. Na mindegy, a, az eredeti könyvet szerintem mindenki, mindenki látta. Ilyen klasszikus, talán európás kiadás volt a Réber illusztrációkkal meg volt belőle egyébként kettő filmfeldolgozás, és egy, egy, egy klasszikus fekete-fehér olasz, meg egy, egy ilyen terenszíles, picit új hullámosabb dolog. A fekete-fehéret még le fogom és arról, hogy beszámolok később, egyszer csak. A terenszíles nem érdemes szót vesztegetni. Arról szól, hogy van egy kis olasz falu, annak van egy viszonylag nagy természetű pofonokat a osztó plébánosa, és egy viszonylag nagy darab pofonokat gyakran osztó és fogadó kommunista polgármestere, és ők ketten sakhozzák le a kortás-olasz politikának a minden problémáját. És ez önmagában amellett, hogy nagyon, nagyon szívmelegítő rövid, egyszerű történetek arra, hogy, hogy meg lehet oldani világ problémáit pofonokkal egy olasz alföldi faluban, ez ennyi. Amikor viszont felvedeztem azt, hogy egyrészt ez bárhányszor újraolvasható, mert az első találkozásunk óta, ami akár akárhánnyivel volt, időnként leveszem a polcról. Uh, másrészt pedig, hogy ennek vannak folytatásai, és a Giovanni No az, az, az több novel -es kötet volt ki, uh, az, az úgy hirtelen felkerült, az érdekelődésen, és kiderült, hogy kettő újabb kötetet kiadtak belőle, pedig az új ember kiadó, ami egy ilyen, az új ember, az egy katalikus lap, ha jól sejtem katolikus legalábbis. Na mindegy, ők adták Most ki más fordítóval, más uh, borítózen, más sok mindennel, és ezek után meg kellett nézni, hogy tudja-e azt az új újabb kötet, mint a régi tutta, ami, ami ahogyha letiltottuk a letehetetlen szót, akkor ami nem esik ki az ember kezéből, bármikor ugyanannyi és ugyanannyira kedves az egész, és a többé-kevésbé tudja, de nagyon, nagyon sok minden elvész, vagy nem annyira jók a mondatok, vagy nem akar annyira működni. És eleve eltelt egy 20 egy év a két kötet között, amit olvastam, a, a Donkamió jó kisvilága, ami az eredeti, vagy ami a, a legelső, és a Donkami a fiatalok című között, ami pedig 83-as talán a között. Úgyhogy úgy nem tudom kimondani, hogy hogy nem tudom rákenni valakire, hogy ő lenne hibás ebben a van, De valahogy már nem teljesen az. Aki szeretta, annak mindig azt tudom mondani, hogy vegye meg és olvasson bele, ö, vagy vegye meg és olvasson bele, olaszul lehet az megoldás, hogyha beszél olaszul. Ö, de kezdeni viszont nem ezzel érdemes. Az eredetét az viszont mindenkinek sok szeretettel, akár karácsonyra, akár más ünnepre, mert az meg az egyik legviccesebb, ez a klasszikus európás humoros könyvek, vagy jókedélyű könyvek, nem tudom mi volt. Nem volt sorozatneve, talán abban a sorozatból, mert nagyon jó, mert, mert őrületesen sempoén mert nagyon lehet szeretni. Azt nézem, hogy a Kindle Store-ban nem, nem lehet ennek mondjuk az angol változatát kapni, sajna. Húgy, lef hát, lenne. lefordították ezt sok egyébként. Aha. Ezért is uh, csodálkozom, hogy Na mindent, Don Camilla meg Giovanni ki aki ugye azt hiszem, hatalmi, hatalmas ember volt, és különösen vicces, hogy Giovanni Nónak hívják ezek mellett. Nagyon jó, úgyhogy kiálltok a karácsonyiukra, ezt, ezt kell olvasni. Közben a ja, igen. Ja, halljuk a halljuk. Szerintem ezzel jelez valamit a mocska. Tehát, hát, hogy egy cítért. Vagy azt, hogy most már fejezzük be felvételt. Én legalábbis azt hallottam benne. Na jó, oké. Nem, nem tud olvasni, ez csak át lehet. Aha. Jó van, szóval leszünk még itt tavasszal, várjuk, nem? Tehát így legkorábban azt látjuk reálisnak. Olvasni meg biztosan fogunk, és a Facebookon is fent igen, aztán maga. az a terv, hogy tartsuk a kapcsolatot, és ha, ha lehet valamit ilyen aszinkron módon hogy nem kell mindenkinek abban az adott időpillanatban ott lenni, mint például egy cikk felvitele vagy egy akármi azt majd me megejtjük, hogy addig is járjatok hozzánk igen, és hát ahol kettem, vagy hárman mi nevünkben találkoztok ne felejtsétek a Facebookon, mert elmegyünk sorozni. <há> így van menjetek csak nekem az még odébb van van valami teljes sör dolog nem? <gül> nem nem hiszem hogy ez akkor fogyasztás lesz itt. <gül> de, hanem a, igazából a, a, a probléma a lakásból kijutás lesz Aha. Még a baba Nagyon sosem, után van az egyébként hogy érzi az ember az életet de... <gül> azt hittem hogy akkor a lakásba visszajutás de igen jó van. Olvassatok itt a karácsonyi szünet. Ez a oh, kiványi, boldog ünnepeket, vagy ilyesmit. Igen, konzát, meg mi van még Hanukát. Az már elmúlt, ugye? El. Azt hiszem. Nem baj, mind, ezt vágjátok le. No. Azt, hogy nem vagyok tisztában az ünnepekkel, az egyébként is rossz egy adás végig. Köszönjünk el. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.